Uh, Mikel Goyenetxe Uztaritzeko uh, urbanismoko uh, asoanta. Uh, erantzun duzue, joela ilabete bat uh, pelioaren kontrako uh, kolektibo bat sortu baitzen, kritikatzen zuten uh, idigintza plano ogen uh, berri kuspena, lur batzu uh, pasatzen zidela elaborantza, uh, do natural uh, zonaldera, hortan uh, kesu ziren erantzun duzue. Uh, uh, Esplikatuz azteko zerretik hori uh, entzin duten? Uh, Garegun frantzian, uh, lege mailan, bada, badira, bon, fite egiteko, eh, badira iru zonaz delakoak. Bada konstruktibu, U, A, agrikol, N, naturel. Eta konstruktibu, um, da iribarnean uh, anitzera ikitzeko, A edo N, da piskat mugatzeko edo kontrolatzeko. Baina uh, ez da zonaz delako bat, A konstrui edo N konstrui, reikia, guk galentu dugu administratiori, zerbait uh, eta txeman, uh, txeman berzen uh, erraiteko, hauzo bon, gune batzuk erritik kanpoan dira, penceetan dira, eta nola egiten dugu hori mugatzeko edo hori bon, uh, pixkat uh, kontrolatzeko. Eta bakarik bada A edo N. Beztinaz, pelu bat egiten duzu eta zonaz bat egiten duzu, eta barnean uh, arauak ezartzen dituzu, zonaz bakotxean, uh, arauak ezartzen dituzu. Eta guk hor chartu nuen chartu dugu, gure, gure zonaz horretan, A eta N, Be, adibidez, uh, chartzen baduzu eta dena blokatu da, arguntza blokatu da, edo idiketzen duzu. Guk eta legalki posiblia da, idikidugu, Uh, adibidez uh, zona jortan, handitzen uh, duzu zure zure etxea ehunetik hogeita hamar uh, lugian, uh, pisina gargaak uh, de anex delakoak egiten dira eta problem gabe. Bestenaz uh, bain baduzu etxe bat zona jortan, bada bada egiteko Bakarik, debekatzen dugu, be, botatzea, etxea eta bere, bere lekuan animaleko bastimendua egitea. Hori, Graz, hori da, babesteko azkenen egiten duzuena, populakuntza emendatzen da, eta promotorek nahi dute eraiki, hori pixkat kalmatzeko, doxai egiten duzuena? Eh? Bai, argunt, hori da, kalmatzeko eta... Ebe, beste etxeak adibidez norbaitek gaur egun saltzen badu bere etxea gaur e, e, giroa ez da saltzeko xalt, etxea eta beste norbaite erosten du da promotoreak heldu dira, botatzen dute etxea eta irrakitzen dute e, basti menen e, du bat bi gure PLU inguru horretan, hauzo uh, gune horretan, uh, babesten dintugu bestiak egia. Norbaiteak badu animaleko ere mua, gaur egun saltzeko zaila izanen da, Baina bestiak, babestuak dira, eta esenplu bat badugu, fen bat eta aniz esempluak baditugu, baina animaleko bat badugu hauzo gune batean urrun, irriaditiko urrun, eta hor, ziren, ba ziren amaretxe uh, penceetan eta gau egun dira eraikitzen animaleko gaztimen bat sortzi metro eta normalki zen ziren ama, ameka ametro gorataxunean tu duzu ere promotorean presiozi nutla hautetsi gisa u dira hainitz zuengana. Hemen uh, lapurdi bernealdiana hautetsi izaiteko uh, azkarra izan behar da. Hori denak uh, animalekopresio enpresioa bada, Eta heldu dira, etorri dira haien planoak, batzuk haien planoak eta pusatzeko eta bai, bai, bortxaz batzuk bortxaz, bai Beste batzuk negoziaketan sartu dira, batzuk uh, profesionalak eta haien lanada eta ulertzen dugu, eh, eta guk esplikatzen dugu gure ikuspundua eta bo me, negoziaketan sartzen gira Kolektibuak koek ere dute haien etxien balu Horea galduko galtzen dela, zona, zona jortan Sarturik, uh, ez da egia zuen Be, gure ez, ez da egia, ba beztuak uh, izanen dira, gaur egun uh, pentsetan dira eta segin gintuko dituzte hor barnean, hori segur. Uh, Horea ba ez da moa, bai norbaitek baditu ba, ba, ba uh, hektare bat, bai galtzen du, bai hori bai. baina. Gehienak zer dute etxe bat eta bat zetipi bat batze bat, ze bat inguruan, eta saltzeko dira metrokarratuak, baina gehiena da etxea etxearen balorea segitzen du, eta presio gehiago e, ukango du, e, babestua da, eta inguru hortan gelituko da, ez da, ez da adlatzen. Ba, Oztaritzeko Populakuntza mandaketa ez da gelditzen, urgen goztetan, gerozta diende gehiago berkodala ere eraiki azkenean. Bai, eraiki behar da, eta eraiki behar da irri, irri, behar, irri behar nian. Arrazoa, bon, an, anitz arrazoak bat dira, baina segitu behar dira, eskolak segitu behar dira, eta usteitzen beteak dira, eta gero, Adibidez, hauzo uh, gune horiek, elektrizitatea behar dute, uh, urzikinak behar dituzte, ura, eta dena hor bizik gugundira, bizik ikkario da. Gaur egun, gauzak aldatzen dira, ma, ez bakarik ustaitzen, eh, hori sozitatean, eta denak uh, eraiki behar dira, uh, iribarnean, hori, hori bai, eta adibidez, estaduak uh, galetzen urgarbitzek otonomoa segitzen da, baina uh, mugatu behar da hori ere. E, Erranduze, eh, kolektiboko kideak ere ere zibitu ditu zuela, ekin uh, itzegiteko, ulerzen dute zuen uh, ikuspegia? Kolektibi, Kolektibikoak ez uh, guk ere zibitzen ditugu uste iztarrak, eta anitzeldu dira, eta eta kolektibuan dira, ibiltzen dira, eta problemen gabe, guk denak ere zibitzen ditugu, eta mintzatzen dira, eta orduak eta orduak pasatu ditugu, eta eunkai handeak astapenetik uh, guk sartu gira erriko etxean, eta astapenetik ere uh, zibitzen ditugu denak, hori egin problemela gabe. Janduzua, inkesta publiko bateria jatuko zela laiztea? Bai, inkesta uh, ekainaren hogeita uh, seian hasten da, eta, eta errandugu eran, deneri, joan behar da, eta espika, eh, espikatzeko haien uh, ikuspondua eta hor uh, arazuri gabe. Guk uh, desmarsaluri uh, abiatu dugu, eta eta hain zinatu behar da. Inkesta da, eta joan behar da, in, inkestarat bai.